Далі вже ви ведете мене. Тож спробую я хоч раз зарадити цьому. Ти там на дереві, невидимий, страшний і чорний, злазь і йди геть. Або ще краще, розстань. Розчинись у цьому нічному серпневому небі, щоб я тебе не бачив. Бо я й не бачив тебе. Свого часу не добіг, не наздогнав. Не шугнув через паркан у темряву навколишнього лісу. Так що... Щезни! Відлети! Відлети у розпил із шелестом ялинових лап. Тьху-тьху-тьху, нечисть. Усе, тебе вже нема і не було ніколи. А ви двоє вертайтеся на потроху назад, лужкомі і до табору, до свого столика під соснами, де вже схолов закіптюжений чайник. Сядьте! Випалять ще на двох останню орбітину. Завтра ж буде день, і буде свіже куриво. А викуривши, відсорбнете прямо з носика гіркого схололого чаю, та й задрімаєте головами на стіл, аж до прохолодного росяного світанку, який уже незабаром настане. А прокинувшись, не згадаєте нічого. Або нічого і не було. Просто так ви просидили нічку на чатах, та й я за столом. Край вікна на дев'ятому поверсі, з вогнями великого міста навколо. І теж, між іншим, із добрим чаєм. Та й по всьому, хлопці-молодці. Година ж бо вже не рання. І тільки чуєш, Ростику, зараз, як вертатиметься до табору, через паркан і крізь бускові зарості вона виступить зі стіни дерев'яного бараку гуртожиття і запитає тебе, ну що, догнали? Додаток номер один. Пісня, яку співали дівчата у своєму гуртожитку. Візьму я ленту двохметрову, хай її вітер розвіва. Милий сідає до вагону, кондуктор двері закрила. Кондуктор двері закриває і говорить такі слова. Куди ж ти їдеш? А її лишаєш, вона ж зів'яна, як трава. Проїхав станції чотири, Іде з вокзалу на вокзал, На переході зупинився, Останній раз сказав прощай. Ой, там на горі щось біліє, То, певно, милий мій іде, На нім сорочка, біла вишиванка, Вона з ума мене зведе. Додаток номер два. Бечковський. Розповів Ростикові, можливо, таку історію. «Да, я раз получив направлення на практику після третього курсу. Тут перед Лемськом, – він махнув рукою кудись понад лісом, – село, не доїжджаючи кілометрів двадцять. Ну, приїхав я туди на місяць, а там усе разом, знаєш, у селі амбулаторія, кушерський пункт, аптека – Ну, я не став шукати квартиру, а там же прямо в амбулаторії на Тапчані ночував. Зранку прокинувся і вже на роботі. А звечора як кого і привезти, все ж безпечніше. Тут ще якраз завідуюча медпунктом фельдшерка у відпустку пішла, на море поїхала. І я на село один медик остався. Ну, я тобі скажу, жизнь? Так от, а був там один у селі, Ну, такий один, тракторист він, чи хто вже там, не пам'ятаю. Ну, словом, молодий мужик, але вже жонатий. І в нього іноді щелепа випадала. Чи йому десь добре по зубах дали, чи чого, але випадала. Як рота сильно роззявить, ну, вкусити щось, чи закричати, чи позіхнути, то так і лишається з відкритим ротом. Ну, він у такому випадку бігав до завідуючої, вона йому направляла. Та там нескладна така операція – на місце кісточку поставити. Бачковський потурсив себе пальцями за підборіддя, показуючи. І от, прийшов я раз вечором на той свій фаб, уже почистив зуби і ліг спати. Літо, але я, щоб комарі не літали, вікно таки зачиняв, а на форточку марлічку, і маю цілу ніч чистий воздух. Ну, тільки я накрився, головою в подушку вткнувся, тільки почав засинати, аж хтось там тре-та-та-та-та -та -та -та -та у вікно. Я очі розплющую і бачу морду перекошену за вікном.